Nova versió en català de la base de dades DB categoria. Aplicacions Palmus. DB, pilot DB, b u de gener de 2003 en català per a Palmus. DB. Descripció. Atenció. Usuaris de versions anteriors abans d'instal·lar aquesta versió, cal instal·lar l'arxiu un install i executar-lo, per tal de desinstal·lar les anteriors. Aquesta versió inclou la versió en català, finalment. Pilot DB és una base de dades relacional, com ara tinc perfila, però lliure. Hi ha diverses aplicacions per crear, editar i exportar arxius Pilot DB o importar arxius de diversos formats com ara arxius CSV, Excel, ainsi i StarOffice a l'ordinador de taula. DB és una potent base de dades en moltes prestacions, entre altres inclou connectors, plugins per asfila 3, DB, DB2, DB3, Mobilet i la llibreta de notes. Trobareu els connectors, plugins, per importar a l'escriptori diversos formats com ara CSV, Excel, Arxius, CIE i Starofissa, a la pàgina del projecte, en anglès. Atenció hi ha una nova versió 1.1 dels connectors per a processadors ARM, per als nous OS 5, Zira, Tungstens, etc. Novetats. Alta resolució, amb noves icones i més definició. Permet més registres, fins a uns 3.000. Filtres avançats. Scripts globals per a ordenació. Noves funcions d'escript en Matlib. Nova instal·lació per a Windows multillengua. Categories, Tachnorati. Bases de dades Palmus catalí. Autor. Challenge Mark. Sistema operatiu. Palmus. Llicència. Programari lliure, GPL. Mida. 433 KB, ZIP. Baixar-baixar pilot DB. Manual de camps calculats, en català. En format bloquer. Es troba a la secció Programari Bases de dades Exemples. Baixar bases de dades en format DB aquí trobareu algunes bases de dades per provar, i exemples de com es fan els camps calculars. En trobeu a faltar alguna? Voleu afegir-ne les vostres, si poden ser d'interès general no dubteu a dir-nos-ho. Altres bases de dades en format DB -am a Bases de dades que es poden importar a DB amb els connectors, plugins. En format gifila-manguara.com en format mobiletp-manguara.com en format csv-manguara.com Manual del DB, HTML, en anglès, hi ha una altra versió en francesa Soursa Forja. Ordre script del DB, en format DB. Baixar DB de Soursa Forja, en anglès, pàgina de DB a Freawarapalm, en anglès. Disponible a la pàgina de baixada.